Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli ala wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam katika zetu za tafsiri ya Quran Karim aswaif watayo ni suratul Jum'ah sura ya 62 yenye aya 11 mtukufu anasema yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil Vina mtakasha Mwenyezi Mungu vyote vilivyoko mbinguni na ardhini. Maana ya kutakasha kwa ku Mwenyezi ni niko abudiwa. huyo Al-Malik al mfalme mtakatifu. Al-Aziz hakim mwenye nguvu za kushinda na mwenye hikima. Huwadhi ba'atha fil ummiyin. Mwenyezi huyo ndiye aliyetuma katika watu waliokuwa hawakusoma rasula katika mjumbe منهم anatokana na wao. Yatluu alaihim ayati Anaesoma juu yao aya zake Mwenyezi Mungu na watakasha wayaalimuhumul kitaba na anafundisha kitabu alhikma, na na unaniwake wankaanu minkablu kablu la fi dalalimubini ingawa kabla ya hapo walikuwa katika upotevu wabahiri wa akharina na watu wengine walio mjumbe huyo meno miongoni mwao lamma yalhaqu bihim hawajakutana nao bado na ni kina sisi ambao tulikuwa wakati wa tujazaliwa wa huwa alazizul hakim ni mshindi mwenye hikma thalika fadlullahi. hizo ni fadhila zake Mwenyezi kutuchagulia sisi mtume Muhammad saw akawa mtume wetu kutoka watu wa mwanzo no, na mpaka wa mwisho fadhila hizo yuti maisha Mwenyezi Mungu mtaka wallahu dhul fadli na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu ila tokofu. Mathal halio waliohifadhi Taurata mfano wale waliobebesha Taurata kisha lamihamiluha lakini wasibebe inapotakiwa kama thalil himari mfano punda ambaye yahamilu asfaran ama bebesha mizigo ya vitabu ambayo haijui maana yake vitabu hivyo. Biisa mathalul qawmi alladhina biayati biayatillah Mfano mbaya ni, ni wahawa hawa watu ambao waleokadhibisha kwa aya za Mwenyezi Mungu wallahu la yahdil qaumaz zalimin na Mwenyezi Mungu hawaongozi wakafanikiwa watu madhalimu nafsi zao qul ya ayyuhal ladhina amanu sema Muhammad enyi watu ambao mmeamini zinzamtum annakum awli'a lillahi min dunin nas mtadai nyinyi mseme kwamba Ninyi ndiyo wapenzi wa Mwenyezi bila kinyume cha watu wengine. Basi wapenzi wa Mwenyezi hawapendi tena kubakia duniani. Fataman na al-mauta. 80 Ikiwa nyinyi ni wasema kweli katika madai yenu hayo ni nyinyi tu wapenzi wa Mwenyezi si wengine. Fa na um, in Ikiwa sisi Mwenyezi Mungu anasema na hawatatamanipo hao kifo abadan maisha yote bima kadhamat aidihim kutokana na hofu ya adhabu ya makosa waliyotangulizwa kwa mikono yao wallahu alimun bizzalimin na mwenyezi Mungu anawatangua vizuri madhalima wa nafsi zao qul wa Muhammad inal mauthal ladhi tafirrun minhu ya kifo ambacho nyinyi mnakikimbia Bainapo mulakikum hamnabudi nyinyi mtakumbana nacho tu thumma turadduuna ila aalimin ghaibi wa shahada keheshamrejeshwe kwa mtambuzi wa siri na dhahiri bainabeo kum bima kuntum taamaloon akupeni nyinyi habari ya yale ambayo mlewakuwa mnayafanya ya ayuha amanu, aamanu inyambao mmemwamini mweziungu kiukweli idha anuhdii lisalaati min yawmi jumaa Itakapotangaziwa sala ya juma siku hiyo ya jumaa fasau ila dhikrillah wa dharul bay ba kwenye utaaji wa mwenyezi na muache tena mashughuli zenu ya kibiashara muache hivi mambo ya kibiashara thalikum khairul kufanya hivyo ni bora kwenu in kuntum taalamun ikiwa yenyewe inasema kweli katika madai yenu kwamba ni waumini kudhi ya tisa salaatu kisa kumalizwa hizo sala kutekelezwa fantashiru fil hab basi tena chao hapa na pale katika dunia wabtagu mumfavo lillah mfuatilie kufuata kutafuta fadhila za Mwenyezi Mungu wadhkurullaha kathira mzikirini Mwenyezi kwa wingi kumbukeni Mwenyezi kwa wingi la alakum tuflihun ila mfuzu lakini wanafiki watu wengine wasiokuwa na imani sahihi min zingine nasema idhara au tijaratan au leha wa wanadamu hawa dhaifu wa imani wanapoona msururu wa biashara au lawan au upuuzi wa ngoma yanfadhlu ilaiha hukim kwenye msururu huo Watarakuka kaima iman wakakuwa cha pekee wamesimama peke yako ma indallahi khairun min al wa min, allahwa min Kilichoko choko kwa Mwenyezi ni bora kuliko uopozi wenu wa ngoma na biashara. Wallahu khairur raziqi. Na kama tafta riziki, basi pale pazuri pale uko tafuta riziki zimgu, ni kwa Mwenyezi Mungu, ni Mwenyezi wa kuruzuku. mwema Allahu Sadakallahul